Biografii. Memorii. Biografia unei capodopere. Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Scenariu radiofonic de Mihai Crișan. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stârpul hornului unde lega mama o șfară cu motociei la capăt de crăpau mâțele jucându-se cu ei, la plichiciul vetri cel humuit, de care mă țineam când a început să mă merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a ca și la alte jocuri și jucării pline de hazul și cu copilării, parcă-mi saltă și acum inima de bucurie. Generații în șir au citit aceste pagini. Copiii de totdeauna, de pretutindeni, le citesc și le recitesc cu încântare, cu aceeași proaspătă senzație la fiecare nouă lectură. Amintiri din copilărie. Pagini intrate în patrimoniul clasic. Cum s-au născut ele? Cum a ajuns învățătorul autodidact să elaboreze acest monument al limbii și simțirii românești? De la mama sfătoasă, de la tatăl înțelept, de la bătrânii și tinerii satului, de la rude, prieteni, cunoștințe Tatăl lui Ion Creangă era Ștefana Petrei, zis și Ștefan sunt Petrea Ciubotarul E debănuit că familia sa era din Transilvania Om gospodar, cu casă zdravănă cămara întotdeauna plină pentru Ștefan, care se întorcea seara acasă, nebuniile copiilor erau o petrecere. Îi lua în brațe, îi săruta și îi le dădea ghes în pofida mamei să-și facă de cap. Când însă copiii se întreceau cu gluma, atunci, ca un om cu minte, îi punea la locul lor, nu fără mulțumirea de a fi în stare, el, bărbat, să-i potolească cu un ajungă de-a muherghelie, semn de autoritate, de superioritate a genului masculin. Mama povestitorului, Smaranda, era o femeie sfătoasă, chiar guralivă. Certa peretele de care se păleau copii și lovea cu cleștele tăciunele țiuitor. De la ea trebuie să fie moștenit Ion Creangă limbuția și plăcerea zicalelor. S-a stabilit că data nașterii lui Ion Creangă este 1 martie 1837, după cele mai multe documente, Fiind cel mai mare dintre cei opt frați. Copilăria și primii ani de școală sunt legate de satul natal, Humulești. Și apoi, Humulești, și pe vremea aceea nu erau numai așa un sat de oameni fără căpătii, ci sat vechi, răzășesc, întemiat în toată puterea cuvântului. Cu gospodar tot unu și unu Cu flăcăi voiniți și fete mândre Care știau a învârtit și hora Dar și suveica Devoia satul de vătale în toate părțile Cu biserică frumoasă Și niște preoți și dascăl și poporani Ca aceia de făceau mare cinste Satului lor Ion Crangă a început învățătura în 1846. Părintele Ioan făcuse pentru școală o chilie la partea bisericii, destul de încăpătoare, știind că va avea 40 de ucenici. Învățător era un om tânăr, voinic și frumos. Bădița Vasilea Ilioaiei. așa cu buchile, mai copii. Ați trecut de buchelul de Azla și bucherița Azdra Acum sunteți la ceaslov mm -hmm. Și mâine, băi mâine, o să treceți la psaltire a, da. Da, da, da, care este cheia tuturor învățăturilor oh, da. Păi așa până la popă nu mai e mult <laughs> Așa e, așa e, oșlobanule E, ia mă, care și teștează? Ia, ia, ia zegetlani, ia ze. Să șitească Nică Pietri A, Bine, bine să șitească Nică da, da, bă, bine. Păi, e, e, e convine, convine părintele Cu moșfotea, ia-te-o da, ia Să româna da. să, să trăiți copii Ia, ia, ia, stai moșfotea Să vezi mânșii ăștia Că sunt borduf de carte Ce zici dascăle, Vasile? E, păi merge, merge, părinte, merge Că au trajirii de inimă mm. Și care sunt mai bun dascare. Că le-am adus câțiva pitaci Și mere creței și colași <gătă> Păi, ne, de, de. toți, toți sunt sălitori și... Dar mai din îmi pare mie Nic mm. Bravo, Nică Ia, ia E aici Să S -s -s rămân, la părit da, dar bunii sunt Și smărândița Așa, așa da, da. fata ta Să rămâne da. Păi, dar da, să știi că și Nica lui și Și toată la Catrini da. Bine, bine, ia, ia, ia cine aici da. Și colaci și și Acum vă întrebați voi ce caut aici moșfote cu o Iaca Ia ca vă spun mai ieri alalter v-am adus ca un de-l-am așa e fata ta, Calul am zis Iar acum, moșvote a adus alt dar pentru școală Un drăguț de bicișor, de curele împletit frumos Vă, Că Oare cum să-l botezăm, nu? Să-i zicem, să zicem, Sfântul Nicolae, după cum este hramul bisericii din Homulești. Sfânt, sfânt, Sfântul Nicolae, strașnic sfânt Apoi poftesc pe moșfotea, dacă i mai pica ceva curele bune Să mai facă așa din când în când câte unul Și ceva mai grosuț, dacă se poate Asta nu, asta nu e de glumă, mm? tași gutul la Iacă acu pun pravilă Că în toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele Adică să asculte dascălu pe fiecare De tot ce a învățat peste săptămână Și câte greșeli va face să-i le însemne cu cărbune pe ceva Iar la urma urmelor de fiecare greșeală Să-i ardă școlarul <gântu -i> câte un sfânt Nicolae Înțeles, ai dascăle? Înțeleg, părinte Câte un sfânt Nicolae Cine a vorbit acolo? Împăcatu iei Sarmana, ia, ia, poftim de cale pe balanșu punea-să. Nu facem pocinox, ăntru Nicolae din cui. Ei, lasă, lasă no, pare, no, no, no. eu cum ce știe. Dar no, no, no. Iartă-o, Lasă ta. că știu eu ia. și fac. Hai, hai, hai, hai, hai. Hai să ne scânti, să ia dansește, că mai rău o să fie. Iartă-mă, taică. Ai, ia, ia mă că le că zopunea, să dacă spun. Iartă-mă, taică. Hai. hai. Așa. Așa, acum pot să spui cine face ca mine ca mine să vă E părinte că și sfinția ta a fost prea aspru. Că ți m între azi mai bune la hașii zile. Vi și frumos cinește din șaslov. Așa zice, ei să citim din șaslov. E cu ce schimbă tablanta tezelele. Și așa, din bățul în care era așezată filii cu cruci ajută, au ajuns la trătaș și la trătaș așa Ne, Prea bine. Ia, scoate-și șasloavele, copii. l scos? Da, părinții, l-am scos. Ia să vedem. deschide tu o mă Da, da, da numai că foile sunt cam lipite. la, să citească gât Eu? Da, să citesc. Numai că nu, da, da, da, să vedeți. Și la mine. Și la mine îs foile lipite. O șlobare. Prezent. Și la țineți lipite foile. Și. Iată ce slovun cu Iată. Ne, dar asta ce? Ce să fie? Ia te uitădascăle. Nu mai muște și Bondar, striviți. Au spurcat așa sloavele și tulburatici. Astea sunt muștele și bondarii pe care îi prindeam în grădina Țintirimului. Te pui cu antihârță, păi așa și-așa însăgerate nu s-au mai pomenit. A, păi dacă vă de joacă să jucați, ia, ia poftiți. Pe rând, la calul balan, să vă mângâi cu Sfântul Nicolae, era arcul. Asta de curele ia, ia, ia, poftiți. Poftiți ai așa, așa. Asta e pentru durerile cuvioaselor muște și cuvioșilor bondari Care din prișina noastră au pătimit Și așa, mergând la școală până în vară Creangă poate fi socotit absolvent al ei clase primare dar la 23 iulie, în ziua de Sfântul Foca, dascălul Bădița Vasile Este prins cu arcanul la o clacă de dres drumul și dus la oaste Era pe vremea lui Mihail Sturza În primăvara anului 1848 este rânduit la clasă dascălul Iordache Cam fârnăit și bețiv Fiind adesa mahmur, îi croia cam des pe elevi cu biciul de nuiele Așa că aceștia au prins scârbă și de dascăl și de școală. Când în vară veni și holera, școala se închise definitiv. Se îmbolnăvi și creangă, dar scăpă cu viață. Mama Smaranda insistă ca fiul să meargă mai departe la școală. Oriunde, numai să învețe. Ici că e un dascăl bun ne, la tuțuieni, ne, ne, sunt ne, eu în fosa. Ne, ne. Lu' dascălul să le plătem numai câte un văz pe lună. Iar postorul cadidascălu Simion a din Țuțuieni numai că vorbește mai în tâlcuri decât alții și că ești, toată ziua la tabac și ere câte trei husăși pe lună, auzi vorbă. Păi dar nu faci și băietul ăsta atât sa husăși cu strai cu tot că t-am dat eu pentru dânsul până amul. Sărmane mm, omule mm. dacă nu știi boabă de carte, cum ai să mă înțelegi? Mm, mm. Când tragi sorcoveță la mustață, deși nu te ești, atâta, ha? Și pentru băiet n-ai de unde da. Măi, omule, măi, ai să te duci în fundul iadului, ne, ne, la biserică ne. mergi din Paște în Paște. Păi, așa cauzi tu de suflet. Ia-n tași, băi, fibeie, că biserica e în inima omului. Și dacă voi muli tot în biserică, am să șt. Nu mai faci și tot atâta vorbă ca afară se l fațarnic. Bate-te mai bine peste gure și zic ca Doamne, fii mie păcătoasei care le tot îmbălesc gura pe bărbat de iaba Păi, dar din ce vă spădiți oameni buni? să rămână Bine-i venit, tată, socrule, ia lângă cuptioare și beau o cană de rachiu E deja. Mulțumesc, dar ia spuneți, care-i pricina? Păi, da, de ale noastre. Eu zic să dăm băietul la școală mai departe. E. Are ca bun, îi și și neștie, poate că ajunge și popul. Un dougliș, un mâncău, de ce să ajungă? Oare Grigoria lui Petre Alucă de la noi pe la și școlă? le învățat de știe spune atâta bun, goasă și conocăria pe la nunță, Da, Dacă nu-i la cap, nu-i și, și bun. Hai, las, măi, Ștefane, și-ți mă rânducă. Nu vă mai îngrijiți atâta. Am să iau nepotul la mine și am să-l duc la broștini, cu Dumitru al meu, la profesorul Nanu de la școala lui Și-ți vede voi ce a scoate el din băiet. Că și ei lași băieți ai mei, Vasile și Gheorghe, a rămas tare mulțumit cât au învățat acolo. De douăzeci și mai bine de ani, de când port vornicia la Pipiric, am dus-o cam voi numai cu răbușul. Ce folos că citesc și carte? Na! Dacă nu știi însemna cât de cât e greu Da, de când mi-au venit băieții de la învățătură Îmi țin ei socoteala la ban la ban și-o de bine Păi vez, vezi, mm. vezi Nu-i rău, nu-i rău mă Ștefane Să știe și băietul tău leacă de carte Nu numai decât pentru popii, cum chitește maranda Dar cartea îți aduce și oarecare mânghieri. Din cărți culegi în înțelepciune și la dreptul vorbind nu ești numai așa o vacă de mulți pentru fiecare asta vorbă vorba A Apoi, na, dar pregătiți băiatul de drum Păi e pregătit, tată, uite desaji cu schimburi, cu demâncari, aici Păi atunci să punem tarnițele și desaji pe cai Ia, hai Să fii cu minte, Nică, no. și ascultător Înțeles-o mai e? Mm -hmm. Da, muncă. Eh, băi, Ștefane, și-ți mă rănducă, mai rămâneți cu sănătate Că eu dus-o Hai, hai nepoate. Un... Gata ești. Gata bunicule. Haidem. Să ne creștem săra cu costițele afumate și cu arei fript. Să rămână mamucă, să rămână tată. Mergeți sănătoși. E, sănătoși. Așa a continuat creând școala Bala Bistrița, unde s-a umplut de râie căprească, Bala Fălticeni, necăjindu-se alături de Trăznea, cu gramatica lui Nicolau G. Măcărescu, Miții, Nimili, etc. Bala Iași, unde ajunge Diacon. La 4 decembrie 1862, când Titu Maiorescu sosește la Iași, fiind numit profesor universitar și director al Liceului Național, Ion Creangă abia împlinise Vârsta de 22 de ani Odată cu reorganizarea Școlii preparandare, Maiorescu este numit director La 8 ianuarie 1864 Cursurile Institutului Pedagogic De la Trisfetitele din Iași Se deschid Printre cei care predau aici Se numără Titu Maiorescu Teodor Burada Iar printre elevi Ion Creangă, Trăznea, Gheorghe Ienăchescu Și așa Ieși prima promoție de institutori specializați Domnule Crangă, sunt foarte mulțumit de dumneata Dacă mi-aduc bine aminte, anul trecut ai obținut premiul întâi, nu? Da, domnule Maiorescu Că era tot comitetul de inspecție de față Cu sfinția sa Calenic Miclescu și cu delegatul Ministerului Florian Aron Așa este Ai aplicație pentru toate Citire, scriere corectă, compunere, apoi analiză gramaticală Te exprim clar și colorat E, domnule Maiorescu, ce am învățat și eu de la cinstiții mei părinți în Humulești Iar înțelepciune câte este de la Dumnezeu Bine, domnule Crangă M-am gândit, gândit să propun Ministerului Numirea celor mai buni preparanți în învățământ spre încurajare și dreaptă răsplată Și mai ales pentru a stimula pe ceilalți V-ați gândit cum nu se poate mai bine, domnule Maiorescu? Bineînțeles, de pe această listă nu puteai lipsi nici dumneata Iată decretul domnesc de numire ca institutor la clasa 1 Decretul poartă data de 2 noiembrie 1864 uh -huh. e... Am mai făcut trei zile pentru așa e la noi Nu-i nimic Important este că ți se recunoaște intrarea în funcție Cu data de 7 mai 1864 Domnule Maiorescu Domnule Maiorescu Bine, bine, Lasă. Du-te de fă școală cu copiii Dar vezi, vezi să-i faci să te iubească Să fii drept cu ei O să, O să fac... Tot posibil, domnule Maes. Deocamdată salariul este de 166 de lei mm. și 60 de bani lunar Nu-i prea mult, dar te poți descurca Desigur, domnule, desigur, domnule Bine, domnule Creangă ah, stai, da. stai, stai, stai, stai puțin Știi, mă gândeam într-o zi problema manualelor școlare Da, nu prea avem manuale A, așa bune este A venit mai ieri, alalt, ieri la mine un domn cu metoda cursului de scriere și cetire Destul da. de bun Compilat, desigur, după manuale străine Da, asta nu e rău Trebuie să studiem metodul Ori, ori de unde ar veni el da? Numai că domnul acela e neamț Și nu știe, nu știe româniște. Uite, uite Mama de mie pâine Aici Mânca multă chină Sau vara e verde Zise că El căzu din zi în zi Sau, uite aici, uite aici. Da. Hoțul a hățuit calul Ascultă, da. domnul face milă de noi Juna trebuie să se învețe Cântă horă da. Servule, du-te sus Junimea își bate joc Chiar că asta mi-a plăcut Mă gândisem inițial Să trimit acest curs de scriere și cetire Domnului Darzeu da, e un institutor cult, inteligent Da, nimic de zis Cred însă că dumneata poți face un manual mai bun eh? Ce zici, domnule Creangă? Eu? Adică eu să... De ce nu? La da, ta talent și aplicație, domnule Creangă Adică ceva material am mai strâns eu Niște abecedare, ardelenești, niște cărți străine nu ziceți că m-am apucat să învăț franceza Cu domnul Darzeu Foarte bine, foarte bine Să fi, însă atent la problemele de gramatică. Că doar să facem ca Nicolau Măcărescu Cu gramatica sa Că ne-a mâncat sufletul cu ea Pentru unul zice singurit Iar pentru mai mulți zice mulțit Cât despre pronumele conjunctiv, Doamne că e silabiseam Fără să pricep o iotă ca bezmedici Meteluie Neveile <laughs> Bietul Trăznea când a aflat Că gramatica ne învață A scrie bine într-o limbă se întreba cum se poate A scrie cu limba <laughs> <laughs> <laughs> Domnule Mairescu Ce să mai lungim vorba Ne apucăm de treabă, nu sânguri Că vorba ce? unde unul nu-i putere O să mă unesc cu niște colegi Institutori, cu Grigorescu, Ienăchescu Răceanu, Climescu Și Simionescu. Spre cum pune un dar ca lumea Sper să fiți mulțumit, domnule Mairescu Activitatea lui Creangă ca autor de manuale școlare Se întinde pe o lungă perioadă de timp Creangă și-a muncit mereu cărțile Prefăcându-le, corectându-le Asociații se strângeau seară de seară Când la Creangă, când la Răceanu Examinau fiecare bucată, fiecare rând da. Cinci capete și niciunul de Doamne ajută Că până departe, hă, hă, mai este Bine, mă, Ienă, tu ai venit aici să ne ții de vorbă, lungit pe canapea, ori să lucrezi de-a valma cu noi Ce hm. voi n-ați priceput că eu sunt maestru hm. Și voi sunteți uvrierii? <laughs> nu cumva ați cercat să schimbați Mersul social făcând ca maestrii să muncească Și uvrierii să șadă? <laughs> <laughs> <laughs> și deșteptăți unii sfinte în echipuri Și noi să nu-l <laughs> Iar Ia zi frate, creangă Cum e istoria aia cu copiii Care drec deranjul în casă? <laughs> e, ho, ho, ho, rășienic. Cuvintele astea sună prost Să punem vorbe neoșe, țărănești, limba curată Păi să punem dacă zici Pe Că altfel sună așa, fiind mic, cineva ar trimise să cumpere borș de la Maria Borșerița. Când intră în casă, Maria își dea pe cuptor și se văita, vă leu, vă leu, Ionica nică dragă, nu mă poți coborâ, cât teribil, mă doare corpul Și nu te pot servi Dar e și tu o oală de borș din putine, Însă să iei sama Să nu-mi deranjez huștile <laughs> Așa sună dacă nu spui cuvântul potrivit La locul potrivit Da, te citit, nu mai citim? Gata, gata, gata maestre Ienechiescu Haideți să începem Citesc îndată Pe orbă ori mai citești alții e, Hai să auzim, zi. Doamne ajută Titlu Inu și Cămeșa Ascultați? Da, da ascultăm, așa. da, zi, Ei, da, zi. Ei, Inu și Cămeșa Din in ca și din cânipă Tot prânză se face ah, Stai, cum vine aici Din in ca și din cânipă Tot prânză se face Când se pare vouă treaba asta? E bine Ia, da, ia, ia ascultați Din in ca și din cânipă Tot prânză se face din in ca și din cânipă Tot pânză se face Din in ca și din cânipă Din in, din in Din in ca și din cânipă, din da, da, cânipă din cân, din da, ca Hai, hai, și din cânipă, hai, hai lasă o dracului ce, ce tot o frământ și o învârtește atât Ia ascultați, pe ascultați, pe Ia ascultați cum vine vine, spus, zic, vine din in Ca și din cânipă Tot Pânza să face... Păi, cum tot, vine, cum vine? Vine, cum vine? Dacă tot o sucește acolo... Ei, îmbătire, lasă, dar, lasă să, să vadă cum nu, vine! Și păi, noi, iară și iară, s a emoția. Nu, nu, da, nu. Mai, bine așa, mai bine Din in ca și din câine, pe tot pânza să face din in... Ca și din cânipă... Păi. Tot nu, eu, eu, eu, eu unu nu mai pot, eu ies afară să mă recuiesc... Din in... Ca și din cânipă tot prânză să face... Haideți, fraților, ne întoarcem peste un ceas, două. Poate termină până atunci, din in ca și din cânipă tot prânză să face... Din in ca și din cânipă... Așa scria Creangă manualele școlare. Așa și-a scris poveștile, povestirile, amintirile. Cu grijă de fincizelator, cizelator, cu urechea atentă la melodia frazei. Marele merit al manualelor constă în încercarea de a întrebuința treptele formale, bizuindu-se mai ales pe percepție. De altfel, aceasta a fost metoda sa pedagogică în munca de institutor. Liniște, liniște copii. Ia, spuneți, voi știți să vă jucați? Da, Deci, da, de -a ce? de -a baba oarba știți? Da, Știți. Da, da de-a mijoarca. Da, da, de-a mijoarca. De-a de paiul, de-a cuța știți? Da, da, da. da, da, da, da, da. Ia ză că ce joc mai știți? Păi de-a da, da. de păi Și de-a în vârtecuș? Și de-a ineluș în vârtecuș vârtecu? bun. Ia să vedem acum. Văzutați mâță zătuțăcă? Am văzut mâță. Câte picioare are mâța? Mâța are patru picioare. Câte urechi are mâța? Mâța are două urechi. Câte cozi are mâța? Mâța are o coadă. Mâța. Câte ochi are mâța? Mâța are doi ochi. Câte aripi are mâța? Mâța n-are aripi. -are. Dar pene are mâța? Mâța n-are pene. Ce are mâța în loc de pene? Mâța are păr. Mâța mănâncă fân mâța. Ce mănâncă mâța? Mâța mănâncă șoareci, Vrăbi lapte, pește, pâine, carne și slănină Ce bea mâța? Ce bea mâța? mâța abia apă Unde îi place să doarmă? Mâța îi place să doarme pe cotruță Ce treabă face mâța? Mâța prinde șoareci Poate mâța cotcodăci? Mâța nu poate cotcodăci Poate mâța zbura? Mâța nu poate zbura Liniște, liniște Uite așa copii La toate trebuie să priviți cu băgare de samă Ia-n ascultați! Colo la ușă este un loc În fundul clasei încă este un loc În pot este un loc Poate merge mâța de la un loc la alt loc? Măța poate merge, domnule, din loc în loc Atunci, țineți minte Cine poate merge singur de la un loc la alt loc Se numește ființă Ați înțeles? Am înțeles! Eh. Să iasă botez, da, -i mai botez. Măi i ia-mi fă la tablă pe cracanatul Care e ceala? Litera M, domnule Bravo, și pe burdăhănosul? Litera B Pe bosu? Litera K, domnule? Pe covrigu? Asta e litera O Bravo, bravo, mai Hai să vedem cum stăm cu gramatica Ia, Dimitriule Da Ce face mămuța? Mama? Poase că mi pentru mine, domnule Spune-mi, Dimitriule, care-i persoana întâia când ai spus zicirea asta? Eu, domnule Pentru ce? Pentru că eu am vorbit Care-i persoana a doua? Mata, domle. Pentru ce? Pentru că eu cu mata am vorbit Și care-i persoana a treia? Mama, domnule Pentru ce? Pentru că despre dânsa am vorbit amândoi Bine, Dimitriule, văd că ai priceput Ia, întreab-mă tu acum pe mine să mă încredințez priceput Am fost? Întreab-mă așa cum te-am întrebat eu uh, uh, uh, Domnule, ce face cu coana mea tale? <gătă -i> Ei, zic că cu coana mea o fi acum un pumn de sărână Ei, Da, să mergem mai departe O poveste, Povești, ei, trebuie, ei, iar trebuie, cu povești, trebuie. iar cu... treci timpul Bată-vă ca mai copii, să vă bat Dar ce socotiți voi că e o sac fără fun la povești Că <laughs> dintr-un sac de făină dacă iei și tot ei mereu de la o vreme să mântuie făina Dar voi așteptați pisemnica din sacul meu să nu se mai mântuie poveștile? Ei, ca... A fost odată În toamna anului 1874 apărut pe ulițele Iașului Un tânăr ciudat Ca de 24 de ani Voinic, cu o mare frunte albă Și cu o coamă de păr negru Era mereu gânditor Se numea Mihai Eminescu și fusese numit de ministrul instrucțiunii, Titu Maiorescu, director al Bibliotecii Centrale din Iași, apoi revizor școlar și astfel îl cunoscu pe Ion Creangă. Eminescu văzu în Creangă numai decât geniul popular, iar Creangă binecuvântă pe Eminescu ca eminent scriitor și cel mai mare poet al românilor. O prietenie caldă se legă între ei. Da mai de un colo frate Eminescu, lui. aia un în flori să facem marazuri că s-a înhăitat și cu ăla, deși a pierdut banii. Vorba aceea. Aici stai băiatul Gălățanu care și-a băut sumanu și-a rămas într-un lic și-l e dracu' de frică. <rătări> Grozav le mai zici, frate Creangă. Ce suflet bogat ai tu. E, ce folos? Că precum am fost eu sărac ieri și alalt ieri și săptămâna trecută și în an și în viața, mm. apoi... Mm. N-am fost de când sunt <laughs> Bate-te să te bat. ha, Ia că vin mâțele, ia Ia veniți încoace, coace, tița, sița, florica, tica, suru A. Asta e tărcata și cealaltă e frăsina Iar motanul cealaltă e titu Brava să-ți Stai aici în mai ieșule ca la țară, frate Creang Cu mâțe, cu boș de ucă, cu A. verdeață, cu verdeață Hai în codrul cu verdeață, un dizboare, plâng în vale Stânca stă să se prăvale În prăpastea măreață Acolo în ochii de pădure Lângă tristea cea lină Și sub bolta cea senină Vom ședea în foi de mure Minunat, Mihai Mai spune, mai spune E ce i spune alta Zdrobiți ori îndoiala cea crudă și nedreaptă Ce lumea împarte în mizeri și bogați Atunci când după moarte Răsplata nu vă așteaptă Faceți ca nastă lume să aibă parte dreaptă Egală fiecare Și să trăim ca frații Doamne, cât adevăr e Eu îmi pierd vremea cu prostile cu țărăniile mele. Ce prostii, ce prostii? De când îți tot spun, scrie, frate Iancule, scrie tot ce ai spus, aude și alții, că-i minunat de bine. Mai lasă-le încolo de țărănii. Nici nu mă gândesc. Mâine seară vin cu mine la junime. Ce Soștii? Junime? Cum ce junime? Societatea literară pe care am fi o titul Maiorescu. Vin acolo Slavici, Miron Pompilu, Carp, Pogor, Negruții, Pan, Taseu, Xenopol, Lambrior și mulți mulți alții. Fii da, ce să caut eu prin tribuire, ești o să râdă boire de mine. nu o să râdă deloc, deloc. Ia, mai bine spunem, ce ai stărat acolo pe tine? E, fus fotei o poveste de. de mea eu am zis soacra cu trei O fi bună, nu o fi bună, fie ca... nici eu nu mai știu. tu ți citești-ți, Mihai, poate sunt mai corectă, moleacă. Lasă-te, Hai să citești la junimea. Tu n-ai nevoie să fii corectat de nimeni. <sus> Greangă pășa acum pentru întâia oară La Junimea, în casele lui Negruții Se așeză într-un colț, s-a stisit Tușind pe înfundate și ștergându-și transpirația de pe față Cu batista lui Mare Roșie Văzu în scurtă vreme Că ceea ce se plămădea și se citea aici Nu era prea de soi Și căpătă încredințarea că el Deși fără atâta învățătură Putea face lucru mai de preț Iată-și m-am gândit eu, zice și soacra, că poți lucra în nopțele Lâna încă soaia de alăture Fusele în obroc supat Iar furca după horn Când i săturat, i-i vei pisa mălai și când a venit bărbatul de la drum, vom face plachie cu costițe de porc de cele afumate din pod și, doamne, bine vom mânca. Acum deodată, până tăi mei odihni, ia furcă și până mâine dimineață să gătești fuioarele acestea de toți, penele distrujit și mă de pisat. Eu mă las puțin că mi-o trecut și o prin și -o cu nunta voastră, dar tu să știi că eu dorm e purește și pe lângă iși doi ochi, mai am unul la șafă, care și a de pur deschis Și cu care văd și noaptea și ziua Tot ce se face prin casă Ai înțeles și am spus? <răvă> bravo, bravo, creangă, a... bravo, bravo, bravo, bravo Da, o anecdotă mai pipărată a adus, creangă Da, se găsește Să-mi spuneți numai dacă vreți pe ulița mare Sau pe ulița mică Iaca, o să mai citez Două, trei foi din chi vor Coțca Pe care am început-o mai ieri zi. Hai, hai bravo V-am spus că era așa galnic moșnichifur și când spunea câte una Ori te țineai cu mâna de inimă răzând, Ori făcea să sară inima din loc de frică Ia ca un lup vine spre noi, jupuneșică. Vai de mine, moșnichifur, unde să mă ascund eu? Dispre mine, ascunde-te unde știi? Că eu unul ți-am spus că nu mă tem nici de-o potaie întreagă. Atunci, biata malcă de frică S-a încreștat de gâtul lui moș și s-a lipit de dânsul ca A șezut ea așa cât a așezut și apoi a zis tremurând Unde-i lupul moș Păi unde să fie? Ia că a trecut drumul pe înaintea noastră și a intrat iar în pădure. Dar cât pe și erai să mă gâtui până și apoi dacă scăpam iepele știu că era frumos. N-a apucat să bine moșnic nichifor și m-alcază și cătinel Să nu mai zici că vine lupul moșnic că mă vâr în toate belele. Nu că zic eu, dacă chiar din Ia că l ai Vă leu, ce spui? Și iar s-ascunde lângă moșnicii ce Și tânăr? Tot tânăr. Îți vine a te jucajul, așa e? Și după cum văd, ai noroc, că eu îmi sunt firea. Nu mă prea tem de lup, da-ți fi altul în locul meu. Minunat, minunat. da, dar cum se face, bine, că le ții așa de bine minte și te servești cu expresia ei, doma populară? Apoi cum să nu le știu pe de rost, dacă de la cinci ani, de când am început a înțelege, până când am venit la seminar, în fiecare seară aproape, am auzit de sute de ori poveștile pe care le-i povestesc și eu. De câte ori n-am stat nopți întregi ca să ascult pe Moșion sau Pilelea Catinca povestindu-mi povestea lui Făt Frumos și a Elenii Cosânzeană. Iarna, în nopțele lungi, săranul se să culcă de vreme, dar nu doar îndată. La lumina opaițului, povestitorii satului spun tot felul de pruituri, iar eu, culcat pe cuptor, ascultam cu amândouă urechile și simțeam atât de mult interes și așa de mari emoții, încât, după ce povestitorul înceta, eu nu puteam să adorm încă ceasuri întregi. Încet, încet, creangă, trecut de la scaunul dinspre ușă pe care sta smerit în fruntea adunării, mișcând mai îndrăzneț basmaua e roșie. Povestirile sale apar în revista Convorbiri Literare, este solicitat și de alte publicații și își câștigă un bine meritat prestigiu. scris, m-am apucat de literatură și nu știu cum s-o scot la capăt. Nu știu ceea ce și scriu eu este ceva. Seamănă chiar a scris de om ori e vreo prostie să râdă și curșele de mine. I-am citit mai înainte lui domnul Alecu Cusenopăl, lui Conu Vasile Pogor, lui domnul Nicu Ganea, lui domnul Emilian și toți mi-au spus că e bine. Dar eu, drept să vă spun, nu-mi vine să cred. Cum să fie bine? Un prost, un ghirlan ca mine să poată să scrii? Uite, am scris mai pe larg și mai am anunțit și mi-am adus aminte de pe acasă din vremea copilăriei. Și dacă e ceva, aș vrea să le tipăresc. Dacă nu, sănătate. Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vrem și ce oameni erau prin părțile noastre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 nu era numai așa un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechi, răzășesc, întemeiat în toată puterea cuvântului, cu gospodar tot unul și unu, cu flăcăi, voinici și fete mândre, care știau și ora, dar și suveica divuia satul de batale în toate părțile, cu biserică frumoasă și niște preoți și dascol și poporâni ca aceia, de făceau mare cinste satului lor. Așa s-a născut Capodopera, din înțelepciunea cea multă a poporului, din îndoieli și neliniști. Așa s-a născut unul din monumentele literaturii române, amintiri din copilărie. De Ion Creangă Jean Boutier Vorbind despre opera lui Creangă Spune că pecetea geniului rasei E imprimată de imaginația Specifică a fiecărui popor În parte După citirea amintirilor Titu Maiorescu Expediază următoarea telegramă Mare succes de plăcere și veselie La citirea amintirilor Și la mai multe În Creangă trăiesc credințele Datinele obiceiurile, limba, poezia, morala, filozofia poporului, cum s-au format în mii de ani de adaptare la împrejurările pământului dacic, scria Garabeti Brăilanu. Creangă este un reprezentant perfect al sufletului românesc între popoare, al sufletului țărănesc între moldoveni, al sufletului omului de munte între țăranii moldoveni. Creangă, este o expresie monumentală a naturii umane în ipostaza ei istorică, ce se numește poporul român, sau, mai simplu, e poporul român însuși, surprins într-un moment de genială expansiune, spunea George Călinescu în monografia consacrată operei povestitorului. Dar vremea trece cu amăgele și eu creșteam pe nesemțite Și toate alte gânduri îmi zburau prin cap Și alte plăceri mi se deșteptau în suflet Și în loc de înțelepciune mă făceam tot mai neastâmpărat Și dorul meu era acum nemărginit Căci sprințar și înșelător este gândul omului Pe ale cărui arepte poartă dorul necontenit Și nu te lasă în pase până ce intră în mormânt Însă vai de omul care se ia pe gândă, uite cum te trage pe forișa apa la adânc și din veselia cea mai mare, ca deodată în uricioasa întristare. Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Și drept vorbind, acesta e adevărul. Ce-i pasă copilului când mama și tata se gândesc la neajunsurile vieții? la ce poate să le aducă ziua de mâine sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul încălicat pe bățul său gândește că să află că pe un cal de cei mai strașni și pe care alergă cu voie bună și îl bate cu biciul și strunești strunește cu tot din adinsul și răcnește la el din toată inima de deci ce ia auzul. și de de jos crede că l-a trântit calul și pe băț își descarcă mâniea în toată puterea cuvântului. Așa eram eu la vârsta cea fericită Și așa cred că au fost toți copiii De când lumea asta și pământul Macar să zică cine ce zice Când mama nu mai putea de obosită Și să lasă câte o leacă ziua să se odihnească Noi băieții tocmai atunci ridicam casa în slavă Când venea tata noaptea de la pădure din o Înghețat de frig și plin de promoracă noi îl spăream să i în spate prin întuneric. Și el cât era de ostenit, ne prindea câte pe unul ca la baba oarba, ne ridica în grinde zicând, tâta mare, și ne răta, mereu pe fiecare. Iar după ce se aprindea o și tata se punea să mănânce, noi scoteam mâțele de prin să și cotruță și le flocăiam, și le șmătream dinaintea lui de le mergea colbu. Și nu puteau scapa bietele din mâinile noastre până ce nu ne zgâriau și ne stupeau ca pe noi. Încă te uiți la ei, bărbate, zicea mama, și le dai pe ele, așa bine vă mai făcut pochi ba, spur ce sunteți, că nici o leghioaie nu se poate ceva pe lângă casă de răul vostru. Ia dacă nu v-am săcelat astăzi, faceți hotrocoli prin cele măsă și dați la om ca câini prin băți dar după-i aveți la că vă prea întreceți cu dediochiul. De Acuși eu varga din coardă și vă croiesc de vă merg peticile. Ia lasă și tu, măi nevastă, lasă-i, că să bucur de venirea mea, zicea tata, dându-ne huța. Ce le pasă? Lemne la trunchi sunt, slănină și făină în pod este de-a volna, Brânză în putin asemenea, cu reche în poloboc slavă Domnului, Nu mai ar fi sănătoși să mănânce și să se joace acum cât îți smititei, Că le trece lor zburdăciunea când dor fi mai mari și-or lua grijă înainte, Nu te teme că nu s scapa de asta. Și apoi nu știi că este o vorbă, dacă e copil, să se joace, dacă e cal, să tragă, dacă e popă, să cetească. Si omule, zice, mama, așa ți-a zis, zice că nu știu scudând și în casă toată zăulica să-ți scoată pe real. mânca iar pământul să-i mănânce. Doamne, iartă-mă! Dar mai vine în vara să se mai joace și pe afară, că m-am săturat de ei ca de mere pădureță. Câte drăcările vin în cap, toate le fac. Când începe a toca la biserică, Zaheia altău cel cu minte, fuga și el afară și începe a toca în statele de pârii, păreții, casei și duduie fereștere. Iar stropșitul de ion cu talanca de la oi, cu cleștele și cu vatrarul face o hodorogeală și un trăboi de-ți ia auzul. Apoi își pun câte o în spate și câte un coif în cap și cântă Aleluia și domni este popa prinde pește, de pește de-ți scot din casă. Și asta în toate zilele, de câte, de câte două, trei ori, de-ți vine câteodată să-i coșește bătaie, dacă ai stat să te potrivești, lor. Păi nu, e femeie, tot ești tu bisericoasă de s-au dus vestea, ți și băieți, biserica aici, pe loc, după chefă tău. Macar că-ți intră biserica în casă de departe cei. De amu, puneți-vă pe făcut priveguri de toată noaptea și parascoveni când vă place, mai băieți, dacă vei voia să vă dea în toate zile numai cu de, de ce unși cu miere de la 40 de sfinți și colivă alivă cu miez de nucă. E, apoi, minte ai, omule, mă miram eu de ce-s fie așa de cu mititei, că tu le dai nas le ții hangul. E privește cum stau toți treci și să uită țântă în ochii noștri, parcă au de gând să ne zugrăvească. Ia să-i fiți la treabă și apoi să vezi cum să codesc, să drâmboiești și să sclifosesc, zise mama. Hai, l-a culcat băieți, că trece noaptea. Vă u, vă pasă când aveți de mâncare sub nas? Și după ce ne culcam cu toții, noi băieții, ca băieții, ne luam la hârjoană și nu puteam adormi de incuri, Până ce era nevoită, beata mama, să ne facă musai câte un șurub, două, prin cap și să ne dea câteva tapangele la spinare. Și tata, saturându-se dată de atâta hălăgie, zicea mamei, Ei, taci, taci, ajungă-ți de-a știu că doar nu-ți babe să chirotească din picioare. Însă mama ne mai dă atunci câteva pe deasupra și mai îndesate zicând Na, vădă, cheltuială, gheamul, ce sunt încep Nici noaptea să nu mă pot hodini din cotele voastre Și numai așa să puteai liniști, iată mamă de răul nostru Ați ascultat biografia unui capodopere Amintiri din copilărie de Ion Creangă Scenariu radiofonic de Mihai Crișan în distribuție, Matei Alexandru, Ion Caramitru, Reducit Scuş, Eugenia Bosânceanu, Gheorghe Oancea, Genoveva Preda, Alexandrina Halic, Tina Ionescu, Emil Liptac.